Das Geisterschiff Es war der Abend von Halloween und in der Zentrale der Fellfreunde hingen gruselige Spinnnetze von Decken und Wänden und an den Fenstern standen ausgehöhlte Kürbisse mit Kerzen, die unheimlich flackerten. Ryder war als Ritter verkleidet und setzte Sky gerade eine Krone auf den Kopf. <lacht> Darf ich vorstellen, ihre Hoheit Prinzessin Sky von Vauselvanien? Weißt du, was ich am besten an Halloween finde? Dass ich mich verkleiden darf. Ich finde Süßes oder Saures am besten. Suma trug ein Piratenkostüm. Mit Augenklappe. Ich freue mich auf die Geisterschiff-Party von Captain Tollpatsch. <lacht> auf dem Schiff soll es spuken. Hört sich echt gruselig an. <lacht> das ist nur gruselig, wenn man an Geister glaubt. Eine weiße Gestalt schwebte von der Decke herab. Oh, oh <lacht> Alle sprangen vor Schreck zur Seite, bis sie Schäferhund Chase entdeckten, der in ein Superman-Kostüm geschlüpft war, ein Seil im Maul hielt und den Geist daran rauf- und runterzog. Keine Angst, das ist nur Chase, der für Halloween schmückt. Ich sag doch, dass es keine Geister gibt. Achtung! Achtung! Rocky und Rubble rollten einen riesigen Kürbis vor sich her und brachten ihn hinaus in den Park vor der Zentrale, wo Marshall begeistert auf- und ab hüpfte. Wow, das ist der perfekte Halloween-Kürbis. Gut, dass ich einen super Kürbisschneider dabei habe, um den Deckel abzumachen. Rocky, der ein Wikinger-Kostüm trug, machte sich gleich an die Arbeit. Und jetzt ziehe ich den Deckel ab. Marshall zog und zerrte, so fest er konnte. Geschafft! Der Deckel war Rubble auf den Kopf gefallen, der sich als Rockstar Elvis Presley verkleidet hatte. Noch ein bisschen Kleber in die Haare und die Frisur hält äh, Jahre. <lacht> Herr Pfeffer, der mit bunter Perücke und roter Nase heute wie ein Clown aussah und Alex, der in einem Drachenkostüm steckte, Freuten sich schon sehr auf die Party und waren bereits unterwegs zum Schiff von Captain Tolpatsch. <lacht> Fröhliches Halloween! <lacht> du bist witzig, Opa. Ah! Ein Tintenfisch war vor ihnen aufgetaucht. Captain Tolpatsch. Wie schön, dass ihr zu meiner Geisterschiff-Halloween-Party gekommen seid. <lacht> das wird bestimmt ganz super lustig. Das Schiff sah wirklich sehr gespenstisch aus. Überall standen und hingen ausgehöhlte Kürbisse und die Kerzen in ihrem Inneren flackerten in der Dunkelheit. Sie haben das alte Schiff wieder flott gekriegt. Danke. Ein guter Gastgeber hat gruselige Geister. Gerne. <lacht> Hallo alle miteinander. Herr Pfeffer, ich habe mich ja schon so auf Ihre Halloween-Kekse gefreut. Da war ja der nächste Gast. Bürgermeisterin Gutherz, die sich als Marienkäfer verkleidet hatte und Fühler auf dem Kopf trug, die bei jeder Bewegung wippten. Na sowas, es riecht nach Körnern und Würmern und Federn. Ich glaube, Sie riechen das, was sich in Ihrer Tasche befindet. Ja, natürlich, mein geliebtes Hühnchen. <lacht> Henriette hat so ein entzückendes Kostüm. Guten Abend, meine Katzi hat auch so ein süßes Kostüm. Da war ja Kathi. Mit großem, spitzem Hexenhut. Sie geht als Pirat. Was? Tatsächlich. Katze und Huhn trugen beide ein Piratentuch und eine schwarze Augenklappe. Also, wen es interessiert, man erzählt sich, dass dieses Geisterschiff vor langer Zeit durch die Abenteuerbucht gesegelt ist mit einer Besatzung von Geistern an Bord. <lacht> Katzi verkroch sich in Katis Armen. <lacht> Katzi ist ein kleiner Angsthase. Meine Henrietta glaubt nicht an Gespenster. Genauso wenig wie ich. Opa, ist das wahr? Spukt es auf dem Schiff? Nein, manchmal macht es Spaß, so zu tun, als ob man Angst hat. Aber es gibt keine Geister. Und jetzt darf ich alle meine Gäste bitten, an Bord des Schiffes zu gehen, wenn sie mutig sind. Du musst keine Angst haben. Ich beschütze dich. Aber Katzi wusste nicht so recht. Sie und Henrietta zögerten, während alle anderen das Geisterschiff betraten. Marschierten dann aber hinterher. Auch die Fellfreunde waren nun abmarschbereit. Wer hat Lust auf Süßes oder Saures? Ja! Süßes oder Saures? Oh ja! Macht Mach keine Welle! Super Chase ist zur Stelle! Und gegen Verrat ist Zuma der Pirat! Wen sehe ich da? Meinen alten Bekannten Super Chase! Leg dich nicht mit mir an, pirat Zuma. <lacht> Wenn ich kurz stören darf, Applaus für Rubble. Blaue Locke und ich rocke. Du gehst richtig ab, Rubble. <lacht> aha, aha. Also gut, dann ziehen wir von Tür zu Tür, sobald ich... Was war das für ein unheimliches Geräusch? In dem Busch hockt... Hilfe! <lacht> Geisterkürbis. Arruh! Hilfe! Arruh! Die Fellfreunde ergriffen die Flucht. Jetzt wartet mal. Alles in Ordnung. Das ist doch nur Marshall, der sich als Kürbis verkleidet hatte. Hallo? Wo sind denn alle hin? Herr Pfeffer verteilte unterdessen an Deck des Geisterschiffes die Leckereien, die er gebacken hatte. Wissen Sie, meine Henrietta findet Ihre Spinnwebenkekse Sie sehen zum Fliegenfangen lecker aus. Oh, danke, Henrietta. Mit einem Satz suchte Katzi das Weite. Was war das? Das muss das Heulen des Windes gewesen sein. Sehen Sie mal, wie die Fahne flattert. Ich hole lieber noch mehr Kekse. Bitte lassen Sie uns nicht allein, Herr Pfeffer. Ich, ich meine, beeilen Sie sich. Bürgermeisterin Gutherz lief Herrn Pfeffer ein Stück hinterher. Deshalb sah sie den dunklen Schatten nicht, der plötzlich auftauchte, sich die Kekse schnappte und dann wieder verschwand. Als Herr Pfeffer zurückkam und das Tablett abstellte, starrte er ungläubig auf den leeren Teller. Sekunde mal, wer hat die Kekse gegessen? Ich war das nicht und Henrietta war es auch nicht. Hm. Aber das ist gespenstisch. Die neuen Kekse sind auch verschwunden. Es, es, es gibt, gibt keine, keine Geister. Geister. Oder vielleicht doch. Chase, Ryder, Skye, Marshall, Rubble, Rocky und Zuma liefen unterdessen von Tür zu Tür. Süßes Versaures. Ich hab was für euch. Könnt ihr ein Kunststück? <lacht> ich kann was! Sky machte in der Luft einen Purzelbaum. Oh, krieg ich eine Belohnung? Das war sehr schön. Jetzt war Chase an der Reihe. Pfötchen geben. Du bist sehr gut erzogen. Hier, bitte. Zuma machte Männchen. Das war sehr süß. Und auch Ryder hatte etwas vorbereitet. Gucken Sie mal hier, mein Roboter-Tanz. Sehr schön. Den hast du dir verdient. Danke, sehr freundlich. Ryder ließ sich den Keks schmecken. Nun war Marshall dran. Ich kann... Doch er stolperte über einen Kürbis, der vor der Haustür stand. Der rollte weg, Marshall stand obendrauf und versuchte verzweifelt das Gleichgewicht zu halten... Bis er mit dem Po zuerst in einem weiteren ausgehöhlten Kürbis landete. Tolles Kunststück. Dafür gibt es was zu nennen. Katzi dagegen hatte für Kürbisse und Kekse nicht viel übrig. Sie fand die Möwe viel interessanter, die vor ihr auf und ab flatterte und verfolgte sie über das ganze Geisterschiff. Katzi kletterte sogar den Mast hinauf. Doch kaum war sie oben, flog die Möwe fort. Katzi sprang ihr nach und konnte sich gerade noch an einem dicken Seil festklammern, an dem sie nun in die Tiefe sauste. Doch das hatte Folgen. Warum geht das Segel von alleine hoch? Katzi kniff die Augen zusammen. Sie schwang sich an dem Seil zu der Möwe hinüber und jagte sie dann quer über das ganze Schiff. Irgendwann hatte die Möwe genug und ließ sich auf dem Mast nieder. Wieder sprang Katzi ihr nach und klammerte sich erst an ein dickes Seil und kletterte dann das nächste hinauf. Oh nein! Und jetzt das zweite Segel auch noch! Und nun segeln wir auch noch los! Ich hatte keine Ahnung, dass wir eine Segeltour machen! Das ahnte auch sonst niemand. Auch nicht Captain Tollpatsch, der noch einmal von Bord gegangen war, und am Rand der Gangway nach den Fellfreunden Ausschau hielt. Wenn Ryder und die Hunde kommen, werden sie bestimmt begeistert sein von der Geisterschiff-Party. Aber da waren er und die Gangway bereits im Wasser gelandet. Fassungslos starrte der captain seinem Schiff hinterher, das sich langsam entfernte, mit seinen Passagieren. Oh. Ah. Ich finde das Geisterschiff echt toll. Doch auch Alex und Kathi bemerkten nun, dass etwas nicht stimmte. Das war doch Captain Tollpatsch da im Wasser, oder? Wartet auf mich! So schnell er konnte, schwamm er dem Geisterschiff hinterher. Ich frage mich, wer das Schiff steuert. Captain Tollpatsch! Wo sind Sie? Was war das? Und was kletterte da über die Reling? Oh, ein Seeungeheuer! Was? Wo? Oh. Oh, ein sprechendes Seeungeheuer! Was? Wo? Oh. Das ist kein Seeungeheuer, das ist Captain Tollpatsch. Oh, ein sprechender Tollpatsch! Herr Pfeffer zog den klitschnassen Captain an Deck. Können Sie uns in den Hafen zurückbringen? Ja, natürlich. Ich habe allerdings bei meinem unfreiwilligen Meeresausflug meine Brille verlegt. Und ohne Brille bin ich blind. Captain Tollpatsch fuchtelte mit seinen Händen herum. Entschuldigung, Alex. Ich bin die Bürgermeisterin. Sehen Sie, ich sehe nichts. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir fahren schneller. Ja, das stimmte. Jemi, nee, wir sitzen auf einem Piratenschiff fest mit einem Käpt'n, der nichts sieht und einer Mannschaft von... Geistern? Henrietta und ich glauben nicht an Geister. Aber wir müssen was tun! Die Bürgermeisterin versuchte sich zu beruhigen. Alles gut. Ich weiß, wer uns helfen kann. Herr Pfeffer dachte natürlich an die Paw Patrol, doch die Fellfreunde liefen immer noch von Haus zu Haus. Tschüss, Nur Rubble war noch nicht ganz so zufrieden mit sich. Hm. Was führe ich denn vor? Pfötchen geben? Hat Chase gemacht. Männchen machen? Zuma. So Sprechen? Das machen wir alle. Oh, ich weiß. Blaue Locke und ich rocke. Aha, aha. <lacht> Doch zum Singen blieb keine Zeit mehr. Hallo, hier ist Ryder. Hallo, Ryder. Hallo, Herr Pfeffer. Wie ist die Party denn so? Naja, wir treiben in der Bucht und keiner weiß, wer das Schiff steuert. Captain Tolpatsch hat seine Brille verloren und kann das <lacht> Schiff nicht steuern. Außerdem hören wir so komische Geräusche, als wenn... Es spukt. Henrietta und ich glauben nicht, dass es Geister gibt. Da, Geister! Beeilt euch! Alles klar. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Right Süßes oder saures waren nicht mehr wichtig. Alle flitzten sofort zur Einsatzzentrale zurück yeah. und in den gläsernen Fahrstuhl hinein. Nur Marshall war mal wieder der Letzte. Und er hatte es, wie so oft, ein bisschen zu eilig. Entschuldigung, ich hab gedacht, ich schaffe es noch zu bremsen. Naja. Ähm, das nächste Mal bringe ich wenigstens was Süßes mit. Hm. Schon gut, fahren wir hoch. Der gläserne Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und brachte die Fellfreunde ganz nach oben in die Zentrale. Natürlich schlüpften sie unterwegs in ihre Einsatzanzüge. So waren sie auf alles vorbereitet. Allerdings ließen sie ihre Kostüme an. Schließlich war heute Halloween. Die Helfer auf vier Pfoten! Psst, Psst, Sky! Was? Sky hatte den gelben Schnurrbart auf der Nase, der zu Rockys Wikingerkostüm gehörte, und warf ihn dem kleinen Mischling schnell zu. Jetzt konnte es losgehen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Bei der Halloween-Party auf dem Schiff gehen merkwürdige Dinge vor sich. Keiner weiß, wer die Segel hochgezogen hat und plötzlich segelte das Schiff davon. Oh. Das ist ja voll gruselig. Captain Tolpatsch hat seine Brille verloren. Er sieht nicht genug, um das Schiff zurückzubringen. Und jetzt sitzen alle an Bord fest. Sind richtige Geister auf dem Schiff? Wir werden schon rausfinden, warum das alles passiert. Zuma, du versuchst mit deinem Luftkissenboot das Schiff wieder zurückzuholen. Ab ins Wasser! Sky, du versuchst von deinem Hubschrauber aus das Schiff zu stoppen. Was? Ich bin der Flughund! Marshall, dich brauche ich auch. Du hängst dich ins Geißgurt und holst die Segel ein. Ich bin bereit. Wuff, Rettungshund! Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder lief zu der großen Stange, die bis ins Erdgeschoss führte, und rutschte an ihr hinunter, bis zu seinem roten Quad. Juhu, ja. Zuma dagegen flitzte zu der Rutsche, die direkt bis zu den Garagen reichte, woof. wo die Fahrzeuge der Fellfreunde standen. Dort schwang er sich in sein Luftkissenboot und überprüfte noch einmal die Ausrüstung. Die nächste war Sky. Voller Vorfreude sauste sie ebenfalls hinab und machte ihren Hubschrauber startbereit. Besonders genau prüfte sie den Gurt, der unter dem Hubschrauber hing und der schließlich Marshall halten musste. Da kam der kleine Dalmatiner auch schon angerutscht und ließ sich von Sky in den Gurt helfen. Ryder wartete bereits auf die Fellfreunde und gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum Hafen. Rettungsweste aufblasen! Schon erreichten sie die Bucht. Blitzschnell fuhr Ryder die Kufen seines Quads aus und raste über das Wasser. Suma war auf seinem Luftkissenboot direkt neben ihm und über den beiden flog Sky mit ihrem Hubschrauber, unter sich den an dem Gurt baumelnden Marshall. Das Schiff war schon ziemlich weit draußen auf dem Meer und schaukelte von einer Seite auf die andere, was den Passagieren gar nicht gefiel. Oh, das Schiff ist ganz schön schnell unterwegs. Und keiner weiß wohin. Oh, meine Tasche! Das Schiff schwankte von rechts nach links und zurück. Alle klammerten sich irgendwo fest. Und endlich erwischte Alex auch die Tasche. Gerettet! Aber die Schaukelei hörte und hörte nicht auf, obwohl die See eigentlich ganz ruhig war. Mir dreht sich der Kopf. Alex rutschte zur Bürgermeisterin hinüber und streckte ihr die Tasche entgegen. Oh, danke Alex. Du hast mein geliebtes Huhn gerettet. Aber die Tasche war leer. Henrietta, wo ist mein allerliebstes Lieblingshühnchen? Ja, wo war Henrietta? Jedenfalls nicht weit weg. So viel war sicher. Auch Ryder und Suma, die dem Geisterschiff immer näher kamen, standen vor einem Rätsel. Wer könnte das Schiff so steuern? Das will ich lieber gar nicht wissen. Ryder blickte hinauf zum Hubschrauber. Sky, ihr müsst irgendwas machen, damit das Schiff langsamer fährt. Sonst kommen Suma und ich nicht an Bord. Kommst du nah genug dran, um die Segel einzuholen? Ich werde es versuchen. Sky flog so dicht an das Schiff heran, wie es möglich war. Sie wollte Marshall ganz nah zum Mast bringen, sodass er hinüberspringen konnte. Aber leicht war das nicht. Marshall, stößt an den Mast! Das Schiff neigte sich nach rechts. Und dann wieder nach links. Und dann wieder zurück. Aber so leicht gaben die Fellfreunde nicht auf. Das schaffen wir! Das wäre doch gelacht! Noch einmal steuerte Sky ihren Hubschrauber direkt neben den Mast. Und dieses Mal konnte sich Marshall tatsächlich hinüberschwingen. Sie hat es geschafft! Hurra! Schnell ließ der kleine Dalmatiner eines der großen Segel herunter und sofort wurde das Schiff langsamer. Ja! ist die allerbeste kleine Hunde-Hubschrauberpilotin der Welt! Ja! Ich bin der Auch Ryder erreichte jetzt das Schiff und legte längsseits bei einer Strickleiter an, die von der Reling herunterbaumelte. Ich mach lieber meinen Motor aus. Wir gehen an Bord und lassen das andere Segel runter. Ryder kletterte die Strickleiter nach oben. Der Wind wird stärker! Das Schiff legte sich wieder auf die Seite. Ryder hatte große Mühe, sich festzuhalten. Suma, schnell! Der kleine braune Labrador steuerte sein Luftkissenboot zur Strickleiter hinüber, aber das Schiff schwankte so sehr, dass er einfach nicht herankam. Na komm, du schaffst es! Spring! Suma duckte sich, sprang, flog auf Ryders ausgestreckte Arme zu und landete im Wasser. Suma! Doch Suma versank bereits im Meer. Aber er liebte Wasser und konnte sehr gut schwimmen. Schnell paddelte er zurück an die Oberfläche und sprang mit einem Riesensatz direkt in Riders Arme. Ich hab dich. Hey, gut gefahren. Nein, gut gesprungen. Auf dem Schiff ist irgendwas super Gruseliges los. Sehen wir uns mal um. Alex, Kati, Herr Pfeffer, die Bürgermeisterin und Captain Tolpatsch nahmen die beiden begeistert in Empfang. Aber auch Ryder war zunächst ratlos. Könnten sich die Segel irgendwie automatisch hochgezogen haben, Captain Tolpert? Auf dem alten Schiff geht gar nichts automatisch. Das hat jemand gemacht. Aber alle Leute, die an Bord sind, sind hier. Dann sind es vielleicht Geister gewesen. Das ist echt sowas von toll. Ich bin sicher, es gibt eine ganz einfache Erklärung für alles. Und welche? Das Geisterschiff begann wieder zu schwanken. Ah! Von der einen zur anderen Seite. Ah! Steuern. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir das Schiff zurück in den Hafen bringen. Sehen wir uns mal das Steuer an. Aber niemand wollte mit. Ah! Marshall, Zuma. Ah! Ach so, er meinte uns auch. Kein Grund, Angst zu haben. Äh. Marshall und Suma liefen Ryder hinterher, der bereits auf dem Weg zum Oberdeck war, wo sich das Steuerrad befand. Also irgendwas stimmt nicht mit dem Steuer. Und klammerten sich an ihm fest. Ah! Äh. Doch als das Steuerrad in Sicht kam, rissen die drei verwundert die Augen auf. Den Geist kannten sie gut. Sie hat das Schiff zum Schaukeln gebracht. Henrietta! Das Huhn hockte auf den Speichen des Steuerrades und hüpfte fröhlich von einer zur anderen. Und immer wenn es das tat, legte sich das Schiff zur Seite. Das ist euer Halloween-Geist. Oh. Ryder schnappte sich Henrietta und brachte sie hinunter. Henrietta! Ja. Ja. Oh, oh, oh, ihr habt sie vor den Geistern gerettet. Ich danke euch, Ryder. Das habt ihr sehr gut gemacht. Gerne, geschehen, Frau Bürgermeisterin. Naja, eigentlich war Henrietta sogar der Geist. Sie hat das Steuer hin und her bewegt. Also wenn das so ist, hier kann man ja nicht böse sein, mein süßes Hühnchen. Aber der Spuk war noch nicht vorbei. <lacht> Das ist jedenfalls nicht, Henrietta. Dann sehen wir doch mal nach. Ryder lief dem Geräusch entgegen. Ah! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Es kam von den Holzfässern, die an der Seite standen. Hm? Und die Fässer bewegten sich. Ich glaube, der Geist versteckt sich hinter den Fässern. Ich sag ihm, er soll verschwinden. Nein, Ryder, nicht! Hört auf, Fellfreunde, ich mach doch nur Spaß. Doch Zuma und Marshall schnappten sich Riders Hosenbein und hielten ihn daran fest. <lacht> <lacht> Zuma, Marshall, alles wird gut. Schweren Herzens ließen die beiden los. Ryder, sei vorsichtig. Alle hielten den Atem an als Ryder hinter den Fässern verschwand. Ihr werdet euch wundern, hier ist euer Geist. Und gleich darauf mit einem großen, braunen Walross auf dem Arm wieder zurückkam, das vor sich hin schnarchte. Behutsam legte Ryder es zurück hinter die Fässer. Puh, das Schnarchen von Walli hinter den Fässern hat sich so unheimlich angehört. Ach so. Oh, oh. Und das war noch nicht alles. Und Wally hat auch die ganzen Kekse aufgegessen. Da lagen nämlich überall Krümel. Alle waren so erleichtert, dass das Rätsel gelöst war, dass niemand auf Katzi achtete, die immer noch der Möwe hinterherjagte. Jetzt hockten beide auf dem Mast. Katzi streckte die Pfote aus. Die Möwe flog weg. Katzi sprang hinterher. Und landete mal wieder an einem der dicken Seile. Das Segel geht wieder hoch. Das ist doch ein Geist. Oder ein schlaues Kätzchen. Katzi, du kleiner Frechdachs. Katzi nahm Katzi auf den Arm und die Möwe flog davon. Rätsel gelöst. Henrietta war unser heimlicher Kapitän. Wally hatte schuld an dem bruseligen Geräusch. Und Katzi hat die Segel gesetzt. Wahnsinn! Gute Detektivarbeit, Ryder. Oh, vielen Dank, Herr Pfeffer. Und wenn du jetzt noch meine Brille finden könntest? In ihrer Hosentasche steckt eine Brille. Ja, wie kommt die denn dahin? Ryder, du bist ein echtes Genie. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns alle und Henrietta gerettet hast vor diesem. Also, was immer es war. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Und jetzt bringen wir das Schiff zurück in den Hafen, damit dieser Spuk ein Ende hat. Ja! Jetzt wird Halloween gefeiert. Captain Tolpatsch setzte die Segel und steuerte das Schiff sicher in den Hafen der Abenteuerbucht zurück. Und dieses Mal verteute er es noch fester als sonst. Jetzt, wo wir wieder zurück im Hafen sind, kann die Geisterschiff-Party starten. Ich bin ja so froh, wieder Land zu sehen. <lacht> genau genommen bin ich froh, überhaupt was zu sehen. Was war das? Das war irgendwie gruselig. Das war nicht Wally. Also ich wette, diesmal ist es ein echter Geist. Meine Henrietta ist zu seekrank für eine Geisterschiff-Party. Meine Katzi auch. Opa, ich will die Geister wird sehen. Schaukeln doch. Alle machten, dass sie vom Schiff kamen. Marshall und der Captain liefen als Letzte die Gangway hinunter. Doch der Wind frischte auf... Ah! Und die beiden landeten im Wasser. <lacht> Zur Freude der anderen. Aber das Lachen verging ihnen. Gruselig. Findest du nicht auch? Es ist wirklich die geheimnisvollste Halloween-Party, auf der ich je war. Ich setze keinen Fuß mehr auf das Schiff. Ist die Party vorbei? Warum feiern wir nicht einfach bei uns, Freunde? <lacht> <lacht> Gemeinsam machten sie sich auf den Weg. Marshall und Captain Tolpatsch kletterten schnell aus dem Wasser und flitzten dann hinterher. Im Nu waren alle im Park vor der Zentrale und zündeten die Lichter in den ausgehöhlten Kürbissen an. Ryder holte schnell noch Plätzchen, Kekse und Leckerlis. Und dann konnte die Halloween-Party beginnen. Alle spielten und tanzten um die Wette und hatten großen Spaß an ihren Kostümen. Ich bin eine Prinzessin. Wo ist mein Märchenprinz? Ah! Hier bin ich. Achtung, hier kommt. Chase, Blaue Locke und ich rocke. Doch was war das? Ein schwarzer Schatten auf weißem Grund schob sich langsam vor den schimmernden Mond. Was? Uh, uh, uh. Alle starrten zum Himmel. Wow, ein fliegendes Geisterschiff. So ein gruseliges Halloween hatten wir noch nie. Jetzt musst aber auch du an Geister glauben. Ich bin sicher, es gibt eine ganz einfache Erklärung. Aber ich habe keine Ahnung, was es sein könnte. Fröhliches Halloween. Fröhliches Halloween. Die Fellfreunde feierten, bis ihnen die Augen zufielen. Und freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.